mechanische Stufe 19. Die ersten, die von den Frauen Khadija und unter den Männern Abu Bakr und eines der Worte Ali bin Abi Talib geglaubt werden muss, möge Gott mit ihnen zufrieden sein.